بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين يا سيّما الإمام ruhi warwahul alamin bi'tirab maqam al-fidaa amma ba'du kepada semua kawan-kawan ikhwan dan akhawat sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beberapa depan di minggu depan ada hari arbain karena itu saya beberapa menit mau berbicara tentang hari itu ke kemudian insyaallah kita masuk di surah al-buruj kalau kita membuka jilid ke-14 بوكو باسا الوشيع هذا suatu bab bernama babu ta'akkud istihbabi ziyarat al-Husain yawm al-40 min maghribi wa huwa yawm al Itulah bab untuk ya, apa sebahagian riwayat yang eh, menekankan masalah ziarat Abu Abdullah Al Hussein pada hari Arabin. Hari Arabin sejak waktu yang Abu Abdullah Al Hussein syahid di teraju Karbala. Berarti empat puluh hari. Yang lewat itulah namanya arba'in itu. Wahyu yomul asrin hari kedua 20 bulan Safar. Ada sebahagian riwayat yang apa diriwayatkan buku tersebut dan seperti itu ada di apa buku-buku lain juga seperti riwayat tersebut. مثاليا شيخ توسي يعني من روايات كان دي بوكونيا مسباه المتحجد ويستحب زيارته فيه وهو زيارة الأربعين دان عدد ببرافة روايات كانت زيارة الأربعين وأنت عبا عبد الله الحسين سلاحات الروايات يعني تركنال Riwayat Imam Hassan Askeri Alaihi Salatu Wassalam. Beliau bersabda alamat Al-Mu'min Tanda-tanda orang-orang yang Beriman, itulah Lima tanda Maksudnya iman Dan orang yang beriman Di riwayat-riwayat Ahlul Bay Bukan Orang Islam Bukan Orang beriman maksudnya orang Syiah. Orang beriman orang yang percaya ahlul bait dan menikuti ahlul bait. Itulah maksudnya orang yang beriman. Orang mukmin itu mereka lah saja. Beliau melanjutkan alamatul mukmin khams. lima tanda untuk orang mukmin. Yang pertama 51 rakaat solat per hari. Setiap hari orang mukmin, orang yang mengikuti Ahlul Bait mendirikan solat. Berapa rakaat? 51. Apakah semuanya wajib? Tidak. Sebahagian ukuran tersebut adalah wajib, adalah 17 rakaat wajib. Yang itulah faridah, salat subuh, salat zuhur, asar, maghrib dan isya, 17 belas rakaat. Dan selain itu adalah nafilah, itulah mustahab itu yang sunnah. Nafilah itu, walaupun di riwayat itu salah satu tanda orang syiah tetapi itulah dorongan untuk kita yang kita insyaAllah menambah nafilah di perbuatan-perbuatan kita, di amal kita. Menambah. Misalnya, kalau sulit, kalau seorang jauh dari nafilah, walaupun satu rakyat, dua rakyat, beberapa rakyat, insyaAllah tambah di amalnya. Dan betapa baik, orang itu mulai dari sebahagian apa nafilah yang penting di antara semua nafilah khususnya nafilah malam nafilatul lail wa min lail fatahajjat itulah tentang masalah apa salatul lail salat malam dan eh, apa ukurannya berapa rakaat uh, apa 8 8 rakaat itulah dengan niat apa salatul lail 2 rakaat salat safa atau syafa dan 3 rakaat selanjutnya itulah witir atau witr dan itulah salat lail dan yang penting selanjutnya salat nafilah untuk subuh salat pagi dan itulah dua rakaat saja sebelum niat salat subuh Dua rakaat kemudian salat subuh itulah dengan niat nafilah dan yang penting salat wutairah nafilah wutairah itu wutairah itu dengan keadaan duduk kita apa duduk dan Salat nafilah itu Salat nafilah dua rakan saja Dan itulah nafilah untuk Salat apa? Salat Apa? Ish. apa Salat isha Seterusnya salat isha kita Wutairah Nafilah mutairah Berarti semua nafilah itu penting Tapi Nafilah nafilah tersebut Itu lebih penting Dibandingkan dengan nafilah nafilah lain Itulah tanda pertama Tanda kedua adalah apa cincin di tangan kanan bukan kiri tangan kanan salah satu tanda orang mukmin orang syiah yang ketiga apa taat taqbirul jabin taqbirul jabin maksudnya orang syiah itu sujud atas torba bukan apa Permadani, bukan apa kar karpet seperti itu. Atau keramik itu. Tidak boleh. Kalau seorang sujud atas kain, tidak berbeza untuk orang tersebut. Orang itu pasti bukan orang syiah. Orang syiah itu sujud atas tanah dan semua apa-apa yang asalnya dari tanah. Seperti daun seperti kayu, seperti kertas, tapi sebagian kertas mungkin bukan dari tanah itulah tanda ketiga, tanda apa? keempat adalah al-jahru bismillahirrahmanirrahim al-jahru jahar, suaranya jahar, pada waktu yang kita mulai surat al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita jahat. Berarti menjelaskan, meninggikan suara pada waktu yang kita apa membaca kata basmalah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti dengan basmalah itu kita melawan dan apa menyingkari perbuatan orang-orang wahabi. Karena ikhwanuna Na'ahlu Sunnah wal Jamaah juga eh, kebanyakan mereka jaha, tapi orang-orang Wahabi itu menyembunyikan suara dan kadang-kadang mereka tidak membaca Basmallah al-Rahman al-Rahim. Mereka mengatakan Alhamdulillahirobbilalamin. Dengan kata itu membatalkan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu bahagian untuk salat untuk surat al-fatihah itulah keyakinan kita. Karena itu kita menjelaskan bismillahirrahmanirrahim dengan niat ayat pertama surat al-fatihah. Itulah keyakinan kita. Dan Jahar, Bismillahirrahmanirrahim, tanda keempat. Tanda terakhir adalah Ziyaratul Abda. Ziyaratul Arba'in, mungkin sebahagian orang yang berpikir Ziyaratul Arba'in, kita harus berjalan menuju kuburan Aba Walau pun itulah sunnah, itulah mustahab, itulah penting. Sebahagian tanda penting, khususnya di zaman ini tetapi maksudnya riwayat-riwayat itu ziarah tu kita kita Abu Abdullah Hussein pada hari tersebut, walaupun dari tempat jauh, walaupun dari Indonesia, Malaysia, Iran, walaupun sekarang apa sudah tertutup perjalanan semua jalan menuju Abu Abdullah Hussein sekarang untuk Karena apa virus ini COVID. Walau pun begitu kita menjayar he abah Abdullah send, dan yang apa sunnah yang mustahab itu waktunya hampir dzuhur kita uh, membaca ziarat al 40 yang ada ziarat itu di Mafatih al-Jinan. Semoga kita insyaallah dengan ziarat itu, dengan apa uh, salam dan tahiyat kita kepada aba Abdullah Hussein menambah makrifat kita kepada beliau dan mendapatkan syafaat beliau insyaallah untuk kita sekeluarga sama semua kawan-kawan kita kerabat-kerabat kita insyaallah dengan niat salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad al-Ajjil. Ada beberapa riwayat lain. Tapi riwayat penting. Riwayat Imam Hassan Askeri tentang harif al-Arabain. Kita niat. Pahala majlis ini kepada Imam Jawad. Alihissalatu wassalam. Imam Qasim bilal bersama ibunya yang bernama Sabika itu. Namanya ibu Imam Jawa Sabika. Atau Khayzaran, Khayzaran adalah gelar yang uh, sudah uh, apa diberi uh, Imam Ridha alaihi wassalam kepada istrinya Sabika. Dan ada di riwayat Sabiqah itu Salah satu keturunan Maria Qertiyah Istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maria Qertiyah Keturunannya adalah Sabiqah itu Dan kita menghormati beliau Dan meninggat beliau Sama Imam Zawad Dan anaknya Imam Zawad Alihissalatu wa wassalam Semudah syafaat mereka insyaAllah Sampaikan kepada kita semua InsyaAllah Dan kita mulai majlis ini dengan doa untuk kesahatan Imam Zaman Kemudian surat Al-Buruj Bismillahirrahmanirrahim Allahumma kulli waliikal hujjati binilhasan صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصر ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم <تصفيق> Tentang niat itu kita membaca beberapa ayat surat al buruj. <tuh> Walaupun waktu kita apa sedikit beberapa minit, mungkin hampir 30 puluh minit, kita insya Allah menjelaskan sebahagian ayat saja. Tapi kita membaca ayat-ayat selanjutnya, insya Allah, sampai. Ayat, insyaAllah, sembilan. Ayat sembilan, insyaAllah, kita membaca ini. Walaupun mungkin uh, kebanyakan tafsirnya dan penyelesaiannya, insyaAllah, untuk masa depan. Untuk, insyaAllah, minggu depan, insyaAllah. Audhu <susur> billahi <uments> minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. و السماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب Ana rizat al-waqood, izham ialah qudud, wahum ialah apa yang mereka lakukan kepada orang beriman sebagai saksi, Aziz al Hamid, Al Lavi luhum alku al Samaat wal Ab, Wallahu ala kull shayin shahid, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajhum Bismillahirrahmanirrahim was sama'i dhatil uruj demi langit yang mempunyai bintang-bintang besar. dan hari yang demi hari yang telah Dijanjikan. Maksudnya hari kiamat, hari pembalasan. Wasahidin wa, wa mas'hud. Demi yang menjadi saksi dan yang dipersaksikan. Tentang surat al Buruj ada sebagian fadilah. Kemuliaan. Yang ada di riwayat, misalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Beliau bersabda, Barang siapa yang membaca surat al buruj Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan, menyelamatkan hambanya dari sebahagian kesulitan dunia. Dan dari ketakutan dunia. Keselamatan. Di riwayat, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda itulah hiris Hiris dari ketakutan dari kesulitan dunia ada riwayat lain seorang setiap orang yang membacanya surat al-purud dalam salat dalam salat wajib itulah riwayatnya dari imam sa'id alaihissalatu wassalam Dalam apa mahsar hari kiamat pada hari kiamat dan semua posisinya apa hisab pada hari kiamat orang itu sama para nabi para rasul dan para orang-orang salih berarti orang yang membacanya surat al buruud dalam salat wajib orang itu sebenarnya bersama Anbiya dan Ausia dan orang-orang Salih. Mereka bagaimana mereka lewat dari posisi itu, posisi hesap, tempat hesap itu. Dengan apa, sederhana. Dengan ketenangan. Orang yang membacanya dalam salat, orang itu dengan dengan tenang, dengan sederhana. Dengan apa, mudah. Orang itu juga lewat dari tempat tersebut ada riwayat dari Rasulullah riwayat lagi. Seperti riwayat itu banyak. Uh, yang siapapun yang membaca surat Al-Buruj, Allah subhanahu wa ta'ala memberi pahala yang besar. Sebesar pahala, ini, pahala itu sebesar apa? Sepuluh kali lipat Pahala hari Jumaat dan hari Arafah itu. Itu tu riwayatnya dari Rasulullah. Berarti semuanya riwayat-riwayat tersebut mendorong kita dorongan untuk kita yang kita membaca surat Al-Buruj dan memperhatikan maknanya. Bukan khusus ayat-ayat, walaupun ayat-ayat itu lahirnya juga berpahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi maksudnya, riwayat, kita memerhatikan apa? Maknanya, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Buruj, surat apa ke-70, ke-27 surat yang diterung atas Rasulullah. Secara Teratur kalau kita mahu menghitung surat-surat Al-Quran, surat, -surat, Al surat Al Al-Alaq, terus surat ke-27 adalah surat Al-Buruj. Dan surat Al-Buruj, surat Makkiyah. Dan seterusnya surat Al-Samsi, Allah SWT menurunkannya atas Rasulullah. Dan tujuannya surat Al-Buruj untuk memperkuatkan, memperkuatkan apa? Memperkuatkan uh, semangat orang-orang Muslim pada waktu yang mereka takut, mereka sedih, mereka sudah di saksikan uh, apa? Disiksa kan orang-orang duli. Allah Subhanahu wa Taala mau memperkuatkan niat mereka, memperkuatkan iman mereka dengan surat al-Buruj. Dan ada sebahagian riwayat yang mengatakan surat al-Buruj itu uh, seterusnya hijrah orang-orang mukmin, sebahagian orang mukmin yang pindah menuju uh, apa? Habasah itu Ethiopia dengan ketua mereka siapa ketua mereka Jaafar bin Abi Talib, Saudara Amir al Mu'minin Ali bin Abu Talib alaissallatu asalam sebagai ketua mereka mereka satu kelompok yang apa pergi ke Ethiopia untuk jauh dari semua ke kedaulaman orang-orang musyrik Mekah. Seterusnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Buruj. Untuk memperkuatkan iman orang-orang mukmin, Orang-orang muslim. Dan ada sebahagian riwayat yang apa menjelaskan surat uh, Buruj itu. Dari apa salah satu surat Mufassalat itu. Mufassalat itu ada... ada Surat-surat pendek yang uh, uh, apa terpisah dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita uh, melihat juz terakhir Al-Quran, apa jumlahnya berapa surat? 37 surat terletak di sur juz terakhir, dan semuanya pendek. Dan di antaranya ada Bismillah banyak Bismillah tiga puluh Namanya sudah terjadi di sebahagian riwayat surat mufassalat itu. Sel Selain itu ada apa? Tewal, sabitewal, yang kedua adalah maein, yang ketiga masani, dan terakhir mufassalat. Dan di riwayat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa bersabda: Allah Subhanahu Wa Taala memberkabatku. Sab-atawal, sab-atawal berarti surat-surat panjang, surat-surat panjang itu seperti surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, al surat Al-Ma'idah itu sab-atawal, tujuh surat yang panjang. kedua ini ya adalah surat Al-Me'in, surat Al-Me'in. Surat Al-Me'in berarti surat yang lebih ayatnya dari seratus ayat. Yang ketiga adalah masani itu. Masani itu di bawah seratus ayat yang terakhir adalah mufassalat itu. Mufassalat itu yang pendek-pendek. Maksudnya, juz terakhir. Itulah salah satu surat al-mufassalat. Allah subhanahu wa ta'ala di ayat pertama bersabda, berfirman و السماء ذات البروج. Berarti di tika ayat pertama, Allah Subhanahu wa Taala bersumpah dengan sebahagian makhluknya. و السماء. Berarti demi langit. Bersumpah dengan langit. Kenapa? Karena salah satu makhluknya yang luar biasa adalah langit. Kalau kita berpikir, Sudah lewat dari penciptaan Nabi Adam. Sudah lewat berapa tahun? Hampir, hampir 8 ribu tahun. Sudah lewat dari Nabi Adam. Sampai sekarang. Sekarang kita, Apa? Memperkenalkan diri kita sebagai orang yang maju, tapi kemajuan sekarang bagaimana? Kita lihat beberapa bintang yang apa gerakan mereka dan apa tempat posisi uh, bintang itu berapa kilometer mungkin beberapa miliar kilometer. Kalau kita menghitung apa eh, kilometer itu dengan kecepatan cahaya. Kecepatan nur itu. Sangat jauh itu. Tapi semuanya adalah langit pertama. Langit pertama. Kita mempunyai tujuh langit. Ada riwayat, langit kedua lebih besar. Langit ketika lebih besar dari langit kedua. Langit terakhir bagaimana? Di luar biasa Di luar pikiran kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa الدنيا, Allah subhanahu wa ta'ala, apa? Men menghiaskan apa langit dunia dengan bintang berarti bintang yang ada sekarang dikelihatan kita di langit de dalam langit itu penghiasan apa langit dunia saja langit pertama zayyana semua dunia bermasabib itulah langit dunia tapi langit kedua bagaimana langit ketiga ilmu kita kemajuan kita bagaimana sedikit sekali. Kurang sekali. Kalau kita membandingkan ilmu sekarang dengan ilmu akhirul zaman. Pada zaman yang Allah subhanahu wa ta'ala uh, menjelaskan imam terakhir akan muncul. Imam zaman akan muncul. Ada riwayat. Di sebahagian ribu apa dua bahagian ilmu sampai imam zaman sudah jelaskan umum manusia dan dua puluh lima bahagian lagi seterusnya muncul imam zaman akan jelaskan itu. Berarti bahagian penting bahagian besar ilmu seterusnya zaman muncul imam zaman akan di, insyaAllah jelaskan untuk kita. Sebab, sekarang ilmu kita apa sangat-sangat sedikit. Sangat-sangat kurang. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan langit. Karena langit itu dipandangkan semua manusia. Satu suasana. Satu makhluk yang, yang luar biasa itu. Di luar pikiran kita. Di luar akal kita. Allah subhanahu wa ta'ala menjadi satu gelar untuk langit. itu. Gelar itu adalah Zatil Buruj. Langit itu yang mempunyai bintang. Buruj itu kata Burj di bahasa Arab maksudnya istana. Maksudnya rumah satu raja aslinya Dan di sebahagian apa, eh, buku eh, yang menjelaskan Burj itu adalah terjemahannya satu tempat yang jelas untuk kita. Yang jelas, yang ada di kelihatan kita. Itulah namanya Burj. Tapi maksudnya kedua-duanya sama, karena apa istana itu yang jelas berbeda dengan rumah-rumah biasa itu. Karena itu sebahagian rumah besar itu rumah besar di alam nyata kita menjadikan namanya board itu, seperti menara menara itu yang panjang, yang jelas untuk kita. Itulah namanya Burj itu. Dan uh, ada sebagian di uh, apa, bahasa Arab mengatakan kepada penghiasan wanita yang dijelaskan untuk orang yang bukan uh, mahram, bukan muhrim atau mahram itu. Itulah namanya tabarruj. Sifatnya adalah tabarruj. Di آ, ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala melarang. Istri-istri Rasulullah dengan tabarruj itu. Wa itulah, itulah ayatnya terlalatak di surat. Apa? Al-Ahzab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa fi bunyutikum. Wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyati ula wahai istri-istri Rasul. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala kepada para istri Rasul. Waqarn fi buyutikum jangan keluar dari rumah. Kita mengetahui sebagian mereka sudah keluar dari rumah. Berarti mereka maksiat. Karena itu mereka Bukan ahlul bait yang disucikan Allah SWT. Mereka jauh dari manusia. Kenapa? Karena sebahagia mereka sudah keluar. Tidak menerima perkataan Allah SWT dan firman Allah SWT. Wa karna fi bulutukum. Kemudian Allah SWT ta memberi tausia kedua. Wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyati ululah. Seperti orang-orang jahiliyah, jangan menjelaskan apa penghiasanmu, penghiasan kalian kepada umum, kepada umum manusia. Walaupunlah hina kepada istri-istri Rasul, tapi batinnya kepada semua wanita, wanita mukminah yang mereka harus mengontrol semua apa-apa yang mungkin menarik apa, perhatian orang-orang yang bukan mahram. Itulah lah Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Un, Untuk keselamatan jiwa semuha wanita. Keselamatan semuha wanita. Iman semuha mania. wanita. Wanita mu'minah harus mengontrol. Mengontrol apa? Mengontrol suharaniya. Mengontrol perjalananiya. Mengontrol mungkin apa mataniya, suharaniya apa. Ben semua perbuatan wanita mu'mana harus dikontrol dirinya itulah tausiah Allah subhanahu wa ta'ala wala tabarrajna tabarrajal jahiliyatil ula dan karena itu kata buruj dan buruj itu penjelasan penjelasan dan menjelaskan tapi diistilahkan kata burj itu maksudnya burjol falaki itu burjol falaki maksudnya apa maksudnya bintang-bintang di langit rasi bintang semua bintang yang mungkin satu apa kelompok bintang dengan bentuk apa binatang khusus hewan khusus itulah di bahasa Arab istilahnya burjol falaki itu. burjol falaki dan mungkin maksudnya begini, yang Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "وَالْسَمَاءِ ذَاتِ الْبُرُود" maksudnya apa? Sebahagian kelompok bintang yang apa menjelaskan jalan untuk orang-orang yang uh, dari satu tempat mau ke tempat lain. Berarti pada zaman dahulu mereka memperhatikan langit. Untuk uh, memilih satu jalan yang benar, lurus menuju apa tujuannya. Maksud mungkin maksudnya begitu. Terus, walamasa silburuj, waljumilmauruj demi hari yang dijanjikan. Maksudnya apa? Maksudnya hari kiamat yang dijanjikan. Oleh semua nabi, semua maksum, semua orang salih. Mereka berjanji, sudah berjanji. Kalau kemungkinan, kita harus memelihara. Kita harus hati-hati tentang masa depan. Salah satu, salah satu dalil, alasan. Untuk orang-orang yang tidak percaya apa hari kiamat tidak percaya kepada Allah Subhanahu Wataala salah satu dalil masalah kemungkinan wujudnya apa hari kiamat. Kalau kita mengatakan kepada mereka mungkin mungkin besok ada hari kiamat mungkin satu persel tak kita harus hati-hati. Kita harus memperhatikan. Kita harus mempersediakan diri kita untuk hari tersebut. Kalau seorang gila mengatakan kepada kita, Oh, ada ketakutan, ada api di jalan itu. Kita hati-hati. Walaupun orang itu gila. Kita hati-hati. Karena itu kemungkinan. Kemungkinan yang besar. Kemungkinan yang besar. Walaupun satu percaya. Satu percaya pikiran kita. Tapi itulah masalah yang besar. Itulah api. Api itu. apa? Mungkin. Hasilnya. Bahaya. Bahaya untuk kita. Karena itu kita hati-hati. Itu hari kiamat. Mungkin. Hari kiamat itu ada. Orang kafir itu harus hati-hati. Oh, mungkin ada. Waliyumilmaut hari pembalasan itu yang dijanjikan oleh semua nabi sejak nabi Adam sampai nabi kita, nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka memberi kabar kepada kita akan datang hari terakhir itulah itulah hari akhirat berarti semua maksud mereka adalah seterusnya dunia ini adalah dunia terakhir. dunia lagi dunia lain apakah kehidupan kita di dunia ini saja tidak wal yaumil maujud terus wasahidin wa, wa mashhud Demi syahid. Demi mas'hud. Syahid itu maksudnya yang menyaksi. Menyaksi itu syahid. Yang disaksikan. Wa mas'hud. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan syahid. Bersumpah dengan mas'hud. Berarti empat sumpah adalah di surat ini. Maksudnya apa syahid dan mas'hud? Para mufassir. apa ada perbezaan di antara para mufassir. Hampir tiga puluh tafsir adalah di tafsirnya sahid dan mashud. Sahid dan mashud. Tafsir pertama sahid itu adalah Rasulullah dan mashud itu adalah, adalah kiamat hari keakhiran. Sahid itu Rasulullah. Kenapa? Kerana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di Surah al-Ahzab ayat 45, Ya ayyuhan Nabi, wahai Rasul inna arsalna ke syahidah inna kami memutuskan kau dengan apa? Kata syahid, enkau syahid enkau menyaksikan semua amal orang-orang lain. Semua manusia, semua makhluk. Mas'ud itu hari kapan? Hari akhirat. ذلك يوم majmوعun lahu nasi. وذلك يوم mas'ud. Surah Hud ayat seratus -satu. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan salah satu sifat untuk hari kehidupan itu dengan mas'ud. Hari itu, hari akhirat itu adalah hari mas'ud. Zalika yaumun mas'ud. Ada beberapa tafsir. Saya mahu menjelaskan beberapa tafsir saja. Yang penting. Yang kedua. Syahid itu adalah apa? Adalah apa? Yang menyaksikan a'mal kita. Menyaksikan a'mal kita. Itulah syahid. Seperti, seperti apa? seperti anggota anggota tubuh manusia tangan manusia kaki manusia lisan manusia mata manusia akan menyaksikan atas kita hari kiamat ya umatashhadu alisanatuhum wa aydihim wa anthuruhum bi makan berarti sakid itu adalah semua sesuatu yang menyaksikan atas kita dan mashood itu adalah amal manusia. Manusia itu adalah mashood. Amalnya mashood. Salah satu penyaksi adalah apa bumi. Karena itu ada riwayat kalau kita apa salat mustahab di sini besok, misalnya di tempat lain. Karena salah satu tempat sesuatu yang menyaksikan atas kita adalah bumi dan wa shahidin wa mashhud shahid itu adalah hari jumat yang menyaksikan apa kumpulan orang-orang mukmin pada untuk salat Jumat itu dan mashhud itu adalah hari Arafah itu hari Arafah itu yang orang-orang haji di musim haji mereka apa, dalam hari itu, menyaksikan hari itu hari itu disaksikan disaksikan semua orang haji. Itulah riwayat dari Rasulullah dan Imam Sadiq alaih. Seperti riwayat itu banyak tapi saya dengan cepat beberapa riwayat lain syahid itu adalah apa idul adha dan maksud itu hari arafah syahid itu para malaikat maksud itu adalah quran syahid itu hajarul aswad dan maksud itu semua orang yang apa melihat hajarul aswad itu di musim haji dan seperti itu bani ya, misalnya di apa ayat-ayat pertama juz kedua kita lihat syahid itu adalah umat Islam dan masyhud itu adalah umat-umat lain. karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ Kalian adalah apa? Dan yaksi untuk umat-umat lain. Shuhadaya ala nas. Sahil itu adalah Rasulullah. Dan masyhud itu semua Nabi. Selain Rasulullah. Wajibna bika atas haulai syahid. Itulah surat an misajid Salah satu tafsirnya syahid itu adalah Rasulullah dan mashhudi itu adalah Ali, Amirul Mu'mineen. Ada sebahagian riwayat saya mau membaca beberapa riwayat. Waktu kita hampir selesai. Dengan, dengan, dengan beberapa niat insya Allah kita menyaksikan majlis kita. Insya Allah nanti ya, minggu depan kita insya Allah masuk di Ashabul Uqtud. Dan ceritanya Ashabul Uqtud maksudnya siapa? Maksudnya kapan waktunya? Dan insya Allah kita menjelaskan. Dan khususnya di, di, apa cerita itu Ashabul Uqtud itu adalah salah satu. Salah satu saksi untuk kita. Yang kita menyaksikan. Untuk apa, buka cerita kita. Untuk apa, tangisan kita untuk Aba Abdullah Hussein. Salah satu tanda kita dan saksi kita adalah masalah dan cerita Ashabul Uqtud. Kisahnya luar biasa. InsyaAllah kita menjelaskan. Dan uh, semua poinnya yang insyaAllah penting untuk kita. InsyaAllah minggu depan. Ada riwayat ada beberapa riwayat saya mau apa membaca beberapa riwayat dengan shahih dan masyhur as-shahidu yaumul jumu'ah wal mashhud yawmu 'arafa wal mau'ud yawmul qiyamah riwayat itu dari imam baqir dan imam sa'id alaihissalam rasulullah sallallahu alaihi wa bersabda as-shahidu yawmul jumu'ah kenapa karena Jum'at Jum itu hari Jum'at itu menyaksikan atas semua orang yang berbuat amal solih di hari tersebut. Jum'at itu menyaksikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala atas kita amalan kita Insyaallah. Ada riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aktsur us aktsur salat alayya yawm jumah yawm jumah Tambahlah salat dan salawat atasku pada hari Jumaat. Kenapa? Fa innahu yawmun mashhudun tashhaduhu al-mala'ikah. Berarti penyakti itu saksi itu adalah malaikat. Dan Mas'ud itu adalah Jum'at. Malaikat itu menyaksikan untuk apa? Untuk salat ala Muhammad dan Ali Muhammad. Kalau kita perhatikan salah satu amal hari Jum'at itu adalah salawat. Betapa baik kita meningkat orang-orang wafat, orang-orang yang tidak ada di antara kita khususnya di musibah ini musibah sekarang banyak orang yang wafat kita, kita meringat mereka mengingatkan mereka pada hari jumaat dengan salawat. walau pun satu salawat. waktu kena waktu itu Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sokoh itulah salawat yang pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan hadiah yang agung dari kita kepada mereka ذو الصلاه علي يوم الجمعة ادى روايه ده امام صادق عليه الصلاه والسلام في قوله وشاهد ومشهود قال امام صادق عليه الصلاه ما عدا كان شاهد النبي مشهود ادله امير المؤمنين ده امام باقر عليه الصلاه والسلام رسول الله الشاهد علينا sahid itu adalah rasulullah mema balagna ba, balagna anillah wa nahnu asyuhada'u 'ala an kami juga sahid berarti kalau rasulullah sahid kita kami juga masyhud tapi kami itulah katanya Imam batin kami maksudnya semua ahlul bait kami juga sahid atas umat umat jadi asyuhud dan أمير المؤمنين، إن كتب التاريخ صحيح، أمير المؤمنين مريوياس كان في خطبه هنا فتحه غدير غدير قوم. إن هذا يوم عظيم الشأن، ويوم شاهد ومشهود. برأيتي شاهد إتو على رحله الله، مشهود إتو صيافة، مشهود إتو على أمة الإسلام. Yang mereka melihat kejadian itu, peristiwa itu yang Rasulullah menjadikan Amirul al-Mu'minin sebagai wasinnya, sebagai khalifahnya. apa? seterusnya Rasulullah. Itulah riwayat. Seperti riwayat itu banyak. Saya sudah memilih beberapa riwayat saja. Dan beberapa tafsir tentang syahid dan mas'ud. InsyaAllah nanti masa depan, insyaAllah kita insyaAllah melanjutkan ayat-ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajhum Syukran diucapkan kepada Ustaz Rabbani atas telahlah pada malam ini jadi insyaallah kita buka ruang sesi soal jawab bagi sesiapa yang ada soalan Bolehlah bertanyakan terus kepada Ustaz Sarabani ataupun menuliskan di ruangan chat dan insya Allah Ana boleh membacakannya. Uh, Ustaz Sarabani, uh, Ana ada satu soalan ya, ber, uh, berkenaan dengan uh, sekilas tentang Hari Arba'in yang Ustaz jelaskan tadi. Uh, dalam lima tanda seorang mukmin itu, masing-masing uh, telah Ustaz jelaskan, tetapi bagaimana pula tentang uh, tanda kedua iaitu cincin di tangan kanan? Jadi persoalannya apakah kelebihan dengan memakai cincin seperti yang disarankan oleh Imam Asghari? Terima kasih. Ya. Yeah. Mungkin salah satu apa uh, mas, uh, maksudnya Imam Hassan Asghari maksudnya kita memakai cincin. Khususnya sebagian cincin yang misalnya cincin apa uh, akil itu, cincin virus itu, yang apa, pahaliannya besar khususnya berguna untuk kehidupan kita di dunia. Ada sa uh, sa uh, sa uh, salah satu tafsinya begini, dorongan untuk kita dan uh, mereka mahu men uh, mengatakan dan uh, apa uh, menjadikan dorongan untuk semua pengikutnya yang kita memakai cincin khususnya cincin seperti akik seperti batu-batu yang berpahala khususnya dalam salat itulah salah satu tafsirnya yang kedua mungkin mungkin karena sebagian masalah itu memisahkan memisahkan jalan Berikutnya Ahlul Baik dari jalan-jalan yang melawan Ahlul Baik. Atau memusuhi Ahlul Baik itu. Mungkin masalah kedua adalah di sini. Mungkin sebahagia. Saya harus lihat dulu. Saya belum tahu. Dan e, karena kemungkinan itu. Mungkin Imam Hasan Asghari maksudnya mau... Apa, e, apa memisahkan pengikutnya ahlul bait dari orang-orang yang bukan ahlul bait sebahagian mereka sebahagian manusia yang tidak penting untuk mereka cincin di dalam apa tangan kanan atau kiri tidak berbalas untuk mereka tapi di apa di pandangan ahlul bait di pandangan imam as-hasan askari itu eh, sangat penting orang yang memakai cincin-cincin itu yang pertama di cincin apa di tangan kanan saja khususnya sebahagian apa cincin yang eh, berfadhilah dalam solat itu mungkin maksudnya tafsir kedua tapi itulah kekurangan ilmu saya yang saya eh, siapa tahu mungkin ada uh, satu masalah yang uh, apa Imam Hassan Askeri mungkin apa menolak perkataan dan perbuatan mereka dengan apa hadis itu mungkin maksudnya itulah. Syukran ustaz atas uh, penjelasan itu tadi. Baik di sini ada satu lagi soalan nak bacakan. Uh, pada hari Jumaat mana satu amalan yang lebih afdal adakah dengan memperbanyakkan bacaan Al-Quran atau memperbanyakkan bacaan salawat? Kedua-duanya penting. Tapi salat itu atas Rasulullah salawat itu yang luar biasa itu. Salawat itu yang di riwayat itu adalah doa mustacab. Berarti kalau kita mau Men, apa, mengatakan salah satu doa yang mustajab itu apa? Adalah salawat. Salawat adalah doa mustajab. Karena itu, di dalam kunut, pada waktu yang kita mau berdoa, betapa baik. Dan itulah mustahab itu, sunnah itu. Sebelum niat doa kita, dan selanjutnya doa kita, kita apa membaca salawat itu. Kenapa? Karena ada di riwayat itu. Allah subhanahu wa ta'ala merasa malu. Allah subhanahu wa ta'ala merasa malu. Yang menerima apa kalimat pertama doa kita dan kalimat terakhir doa kita. Dan meninggalkan setengah niat. Setengah niat itulah doa kita. Kita menambah. Salawat di awalnya dan akhirnya doa kita. Untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa Taala menelima semua doa kita. Dan di antara doa kita adalah apa pertolongan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tapi di riwayat di hari Jumaat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? Aku itulah tentang salawat itu aku apa menghitung semua salawat atas atasku berarti hari jumat itu salah satu amal adalah di hari jumat pada hari jumat yang ditentukan oleh sebahagian riwayat itu adalah salawat. walaupun quran itu berpahala walaupun salat sunnah itu salat mustahab itu berpahala tapi salah satu amal yang terpilih sebahagiaan diwaya itu salawat. Karena itu kita harus menambah salawat kita atas Rasulullah dan ah, ahli Rasulullah. Dan betapa baik kita niat orang-orang Wakaf khusus di hari Jumat. Itulah tausiah saya kepada semua ikhwan. Kepada diri saya dulu. Dan kepada semua ikhwan. Eh... Uh, ada satu tafsir di apa, pertanyaan sebelumnya yang Antum sudah bertanya kepada saya tentang apa cincin. Masalah itu mungkin maksudnya ah, sekarang saya ah, ingat ah, masalah itu. Mungkin maksudnya kita niat. Niat ah, cincin itu di tangan kanan. Berarti mungkin sebahagian orang tidak berbeza untuk mereka. Cincin itu di tangan apa kanan di tangan kiri tidak berbeza untuk mereka. Tapi kalau kita niat itu, itulah tanda orang mu'min, orang yang ikutna ahwal taat. Karena itu kita memakai cincin di tangan kanan. Allah Subhanahu Wa Taala menerima dari kita dengan niat tersebut. Mungkin maksudnya itu adalah niat kita dengan perbuatan itu. Walaupun kekurangan apa ilmu saya tentang masalah itu yang apakah ada satu kelompok yang melawan amalnya orang syiah atau tidak ada itulah kekurangan ilmu saya InsyaAllah nanti kalau ada saya mendapatkan satu misalnya teks satu atau sejarah tentang masalah itu InsyaAllah saya akan memberitahu kepada Anton InsyaAllah Afan Syukuran Ustaz atas penjelasan itu ada satu soalan di sini, anda bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Di hadis tadi ada menyebut tentang kepentingan ziarah Arba'in. Adakah maksudnya ziarah waktu hari Arba'in atau bacaan ziarah Arba'in? Kerana ziarah asyura lebih banyak dianjurkan, dibaca setiap hari dari ziarah Arba'in. Jadi di sini seolah kepentingan ziarah asyura lebih dari ziarahnya Arba'in. Mungkin Ustaz boleh beri pencerahan. Syukuran. Oke. Okay. Ada satu masalah. Kalau kita ada satu pertanyaan untuk menjelaskan masalah ini. Kalau kita menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan begini, assalamu alayka ya Rasulullah. Itulah namanya ziarah. Dan akan terhitung untuk kita ziarah karena itu kalau kita Apabila kita syukur, menutupkan salam dan salawat kepada Rasulullah Sallamualaikum, ayuhan Nabi, warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita mengziarahi ya Rasulullah dan akan tertulis di buku amal kita sebagai satu ziarah, walaupun tak salap-salap. Barangilah Allah. Kalau begitu kita harus pada waktu itu memperhatikan ziarah itu, walaupun ziarah itu satu kalimat kata. Kita dengan niat dengan ya, ya ayah Nabi, aku menucapkan salam kepada kepadaMu. Itulah eh, salah satu ziarah yang apa eh, makna Nya Insya jelas untuk kita. Tapi pada waktu yang kita menziarahi apa kota Madinah, duduk di hadapan kuburan Rasulullah. Ada ziarat yang apa e, tertentu, ziarat yang e, ada riwayat khusus. Walaupun kita pada waktu itu mengucapkan salam dan salawat, itulah ziarat. Tidak apa-apa. Tapi ziarat itu ziarat ma'asur. Ma'asur itu yang disampaikan Ahlul bait kepada kita. Ahlul bait itu di hadapan kuburan apa Rasulullah menziarahi Rasulullah dengan perkataan itu dengan apa ziarah itu caranya begitu hari arba'in walaupun ziarat asyura itu ziarat am ziarat umum ziarat yang luar biasa tapi hari arba'in itu adalah طارم معصوم دم سموا امام من زيارحي ابا عبد الله الحسين دڠن زيارت ترسبوت قد تاريخ ترسبوت دڠن زيارت اربعين مقصود من امام حسن عسكري دي زيارت اي تو زيارت خصوص يڠ دي مفاتيح الجنن زيارت اي Mungkin seorang yang mungkin sulit untuk orang tersebut. Aku da, dari sini, dari tempat jauh mau menziarahi Abu Abdullah dengan kata yang apa eh, eh, terkenal, itu Assalamu ala al-Husayn, wa ala aliyah al-Husayn, wa ala awladi al-Husayn, wa ala ashab. Menurut saya, itulah insyaAllah terima Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah insyaAllah dik dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi, maksudnya Riwayat itu adalah riwayat dan ziarah khusus hari tersebut yang ada di apa yang disampaikan Imam Hasan Asqar dan disampaikan kita oleh sebahagian maksum. InsyaAllah, itulah jelas insyaAllah. Allah. Ustaz atas uh, penjelasan itu tadi. Uh, jadi siapa yang ada soalan mungkin uh... Mungkin kita boleh mengambil soalan yang terakhir. Ya, silakan. silahkan. Okay, uh, baik. Uh, salam Ustaz. Di sini ada soalan. Uh, orang miskin yang sabar dengan orang kaya yang syukur. Afwan, boleh diperjelaskan soalannya? Mungkin maksudnya begini. <laughs> Karena itulah apa, perkataan beliau eh, tidak apa, Untuknya soal, persoalan. Tapi mungkin maksudnya, <laughs> karena sebahagian orang kaya, sebahagian orang miskin, yang mana yang baik itu kita harus memilih dari orang miskin dan orang kaya, kedua-duanya, karena semuanya ujian kita. Orang kaya, ujian mereka bagaimana? Ujian mereka syukur. Mereka harus syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala menunggu syukur orang-orang kaya. Dan menunggu kesabaran orang-orang miskin. Itulah apa? Uh, ujian mereka. Ujian orang-orang. Berarti mungkin satu orang miskin jadi orang api neraka padahal orang kaya itu orang surga dan mungkin terbalik orang kaya itu jadi seorang apa neraka dan orang miskin itu orang surga kedua-duanya mungkin kita harus memperhatikan ujian Allah Subhanahu wa taala di kehidupan kita sebahagian orang diuji Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan sebahagian manusia dengan apa dengan uangnya diuji Allah Subhanahu wa taala sebahagian orang dengan ilmunya nya diuji Allah Subhanahu wa taala orang misalnya ulama orang itu ulama yang besar ujian Allah Subhanahu wa taala berbeza untuk orang tersebut. Dibandingkan dengan orang-orang biasa. Karena ujian itu sesuai ilmunya. Orang itu sombong. Atau orang itu khusyuk. Sebagian orang misalnya. Misalnya orang hakim. Ujian mereka berbeza dengan orang orang biasa. Ujian mereka orang hakim. Keadilan mereka. Hukum mereka. Apakah mereka adil. Atau tidak adil dengan Untuk hukumnya Berarti masalah itu Yang penting Di sisi Allah SWT Perbuatan kita Bagaimana kita sukses Di ujian Allah SWT Orang kaya Harus bersyukur Syukur itu bukan lisan saja Bukan Mungkin syukur itu dengan lisan harus tambah orang itu harus memperhatikan orang-orang miskin juga. Harus memperhatikan orang-orang yatim juga. Berarti ujian orang tersebut, orang kaya itu lebih besar dibandingkan dengan orang-orang miskin. Orang-orang miskin. Karena itu kebanyakan orang-orang kaya, kebanyakan mereka akan gagal. Di ujian Allah subhanahu wa ta'ala kebanyakan mereka. berkat kita harus memerhatikan membra, kalau Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kepada kita nikmat itu mungkin nikmat duniawi atau nikmat ma'nawi kita harus syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan nikmat ma'nawi itu lebih besar daripada nikmat duniawi mungkin lahirnya orang itu miskin tidak ada apa di misalnya di kehidupan. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tapi orang itu berikutnya ahlul baik. Orang itu nikmatnya besar di kehidupannya. Nikmat itu adalah kecintaan kepada ahlul baik. Tidak ada di apa, mungkin di antara semua bangsa, semua manusia, kecuali orang tersebut. Orang itu jadi orang surga. Berarti, ujian Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa ada di kehidupan kita. Masalah yang penting, kita harus sukses di ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa sukses. Kita senantiasa rida kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kemaslahan Allah subhanahu wa ta'ala. Terus, dan kita senantiasa syukur lisan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala zikir kepada Allah Subhanahu waalaaupun orang itu miskin walauaupun orang itu sabar walau pun orang itu mungkin banyak kesulitan banyak penyakit-penyakit kepalanya orang itu harus sabar orang itu harus syukur orang itu harus memuji Allah Subhanahu wa taala itulah mungkin pertanyaan bagi eh, apa besok yang harus dilengkapi dengan apa penjelasan ini? InsyaAllah. Afan. Syukuran Ustaz atas uh, penjelasan itu tadi. Uh, di sini ada soalan yang insyaAllah terakhir. Adakah Ustaz uh, mahu menjawab ataupun kita bawa soalan ini ke dalam grup WhatsApp? Ya, insyaAllah. Saya sekarang apa, bisa menjawab. Silakan. Okey, baik. Uh, baik. Di sini soalannya. Salam Ustaz. Boleh berikan pencerahan zikir lisan dan zikir hati dalam kita membaca salawat yang banyak kita digalakkan baca zikir lisan dan zikir hati. Atau hanya zikir hati. Ada hmm, satu masalah. Kalau kita membaca Quran, ini soalannya penting. Penting sekali. Kalau kita mau membaca Al-Quran, itulah berpahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mendengar satu orang membaca Al-Quran, apakah benar kita juga membaca ayat itu? Tawsiah Allah subhanahu wa ta'ala. Begini bahawa pada waktu yang antum ha, pernah mendengar satu orang yang membaca Al-Quran, harus Diam dan mendengar. Katanya istimah. Kita harus beristimah. Wa iza quri al-Quran sastami'ulah. Kata sastami'ulah, kita harus memperhatikan ayat itu. Itulah katanya al-Quran. Ayatnya al-Quran. Berarti, kedua-duanya berpahal di sisi Allah. Dan tausia Allah subhanahu wa ta'ala berbeda. Suatu waktu Allah Subhanahu Wa Taala memeritau siap, untuk membaca Al-Quran kita mengaji, yang kedua kita mendengar. kedua-duanya berpaala. Ketiga, tentang doa itu doa kita senantiasa harus membacanya. Walau pun di hati juga berpaala. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menyukai, kitab zikir, kitab doa itu dengan lisan. Kita harus menjelaskannya. Bukan maksudnya menjelaskannya dengan suara tinggi di antara umum. Kan. Maksudnya kita harus lisan, kita harus bergerak-gerak dengan doa tersebut. Dengan zikir tersebut. Berarti kita harus menjelaskan. Kekhusyukan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemeskinaan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus menjelaskan masalah itu. Salawat itu salah satu doa, salah satu doa yang luar biasa. Kita harus bersalawat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus menjelaskan salawat itu. Kita harus menjelaskan salam dan salawat kepada Rasulullah dan kepada Ahlul Baik. Maksudnya, dan di sebahagian riwayat, seorang, seorang yang menjelaskan salawat itu, salawat itu sebenarnya menjauhkan kemunafikan, sifat kemunafikan. Mungkin masalah itu di sini, dan sebahagian orang tidak bersalawat, salawat itu, oh di hati saya, itulah kemunafikan. Mungkin orang itu, apa, bohong. Kita menjelaskan salawat untuk apa? Untuk mendaukkan sifat itu. Kita bukan seorang munafik. Kita menjelaskan salawat. Berarti dengan niat itu. Dan seperti riwayat itu banyak di antara kita. Kita salawat dengan lisan, walaupun di hati kita juga insya Allah bertala. Hati kita juga zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salawat itu salah satu zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi betapa baik kita menjelaskan dan menjaharkan salawat itu untuk apa? Untuk kebudayaan salawat. Berarti siapapun yang menjelaskan salawat, sebenarnya orang itu menyebarkan kebudayaan salawat di antara orang-orang mu'min. Itulah hasilnya insyaAllah. Syukuran ustaz atas uh, penjelasan itu tadi. Jadi insya Allah kelas kita berakhir uh, pada, uh, pada saat ini. Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajhum. Ya, jadi ustaz jika tidak keberatan bolehkah ustaz membacakan doa sebagai penutup. Subhanallahul azim. وَصَدَّقْ وَبَلَّغْ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم نوّر قلوبنا بالقرآن اللهم زين أخلاقنا بالقرآن اللهم اشف مرضانا وجرحانا بالقرآن اللهم ارحم موتانا وإمامنا وشهداءنا بالقرآن Allahumma salim musafirin abil Qur'an. Allahumma salim dinna dan duniya abil Qur'an. Allahumma hafiz dan ayid ulama. بالقرآن. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القيامة شافع وشفيع وفي القبر مونسا ونيسا وعلى الصراط نورا ودليلا ومن النار سترا وحجابا وفي الجنة رفيقا وشفيقا بالقرآن اللهم ارزقنا في الدنيا زياره الحسين بالقرآن اللهم ارزقنا في الآخرة شفاعة الحسين بالقرآن وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما يا أرحم الراحمين اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان بالقرآن ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ia akan mengabdu, ia akan as-ta'innu dengan syratahul mustaqim, syratahul الذين an-namta' عليهم, raiil al-maghdubi' عليهم, walabbalihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma صلِّ على محمد وآل محمد وعَلِيَ الفَرْجَهُ Syukuran diucapkan kepada Ustaz Arabandi atas uh, jelasah pada malam ini. Uh, Insya-Allah bagi para hadirin yang masih ada soalan, bolehlah tuliskan di dalam uh, grup WhatsApp dan insya-Allah uh, Ustaz Arabandi boleh meneliti dan untuk menjawabnya. Syukran diucapkan kepada semua para hadirin juga kerana bersama hingga saat ini. Insya-Allah kita bertemu lagi di minggu hadapan pada waktu yang sama insya-Allah. Jadi kita tutup majlis pada malam ini dengan salawat. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad, Allahumma sholli 'ala Muhammad wa salli 'ala Muhammad, Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad, maghfiru lfarujhum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.